Seorang istri, bila menghadapi seorang suami yang serba menyalahkan dan suka marah-marah, biarpun itu hal-hal kecil. Memang ada orang begitu? Ada seperti itu. Cuman biasanya, ini kok idah ya ibu, kok idah menyalahkan orang itu koreksi diri. Ada suami suka marah itu juga ada sebabnya kadang. Memang istri-istri memang mukanya ngundang amarah. Padahal sebenarnya istri itu lembut menjadikan suami tersenyum terus. Nah, istri kayak begitu. Ada cuman koreksi dulu. Makanya kalau ada suami begitu koreksi dulu. Mohon maaf ada sebagian istri yang tidak peduli sudah menjadi suami-istri yang menjadi istri tok di akad nikah tidak melayani cara benar mulai dandan dan sudah tidak peduli. Wah, modelnya kayak tidak karu-karuan sudah. Yang cantik saja acak-acakan juga sebel kok. Apalagi yang ini yang pertama. Jadi jangan mudah-mudah menyalahkan suami. Suami itu mohon maaf ada mohon maaf banyak sebab dia suka marah. Satu istri itu lembut kalau nundukkan istri pakai marah-marah mak. -marah, ini laki-laki yang bodoh gak punya keleihan dalam seni bercinta itu. Guayanya tok lagi-lagi pelindung, pengayom. Yada. Sama istri aja perlu marah-marah. Kenapa harus marah-marah? Istri itu disanjung runtuh. Dimarah tanpa kaku. Nabi yang ajarkan. Istausu binisa'i khair. Kalau urusan dengan perempuan yang baik. Sebab digambarkan seperti turang rusuk. Paling ujung bengkok. Kalau dikerasi patah. Dibiarkan bengkok. Makanya dengan kelembutan. Lali. Kalau sudah dengan marah-marah. Kekerasan sudah bukan seorang suami. Tidak sadar dia. Ini lanjutannya apa? Padahal suami sahada Islam tadi tidak pernah menjalankan syariat. Dan ini salah pilih itu. Makanya milih itu benar. Ada jawabannya. Bagaimana Bu ya, saya terlanjur salah pilih? Ya sudah ngaji bareng di sini nanti akan benar semuanya. Ngaji bareng. Ini salah pilih. Ini. ini bukan salah pilih semuanya ini. Maksudnya yang salah pilih diajak ngaji. Jangan yang ngaji berarti salah pilih. Bukan. Itu adalah pemahaman mantek yang salah itu. Jadi yang salah pilih cepat ngaji bareng. Ini belajar bareng. Ngaji. Ngaji. Ketemu. Nanti saling mendengar nasihat. Baik, itu saja Insyaallah. Semoga semuanya indah. Ibu, jalankan tugasmu sebagai seorang istri yang benar. Dan dananya jangan waktu ngaji. Marah suamiku. Karena marahnya adalah indah. Marahnya tidak dendam. Suami marah, tapi tidak dendam. Marah hari itu, berat marahnya. Akan tapi setelah itu apa? Di saat lihat istrinya menangis, istrinya minta maaf, selesai. Bahkan mungkin akan diberi hadiah lebih dari sebelumnya. Itu suami yang baik. Jangan denam, kemarin gitu gini lagi ya? Sudah selesai, kemarin gini lagi, oh diulang lagi. Innalillah, ini model laki-laki apa ini? InsyaAllah alaih surga semuanya. Indah semuanya. Bahagia semuanya.